Відчуття влади Джихан Шуман не вперше мав справу з представниками уряду землі, що вже давно перебувала в стані війни. Він був лише цивільний, але розробляв програми для найскладніших комп'ютерів на самонавідних балістичних ракетах. Тому до його слів прислухалися генерали. І голови урядових комісій також. Ось і тепер в одній із зал нового Пентагону його слухали і військовий, і конгресмен. Засмаглий у космосі генерал Вейдер стиснув губи так міцно, аж його маленький рот майже ще з обличчя. Гладенько виголений ясноокий конгресмен Брант палив денебіанський тютюн із виглядом людини, чий патріотизм загальновідомий, яка може дозволити собі такі вільнощі. Високий поважний Шуман, перший програмувальник, безстрашно дивився на них. «Джентльмени», – промовив він, – «це Майрон Ауб». «О той з незвичайними здібностями, які ви помітили випадково», – озвався спокійно Брант. «Ну-ну», – з дружньою зацікавленістю він оглядав маленького чоловічка з лисою, мов яйце, головою. Той своєю чергою раз-пораз раз нервово сплітав і розплітав пальці рук. Уперше в житті він був такий близький до товариства знаменитостей. Він – низькокваліфікований пристаркуватий технік, колись давно завалив усі тести на виявлення обдарованих осіб і прилучився до більшості людства, що виконувала чорну роботу. З поміж інших, він вирізнявся лише незвичним захопленням, про яке дізнався великий програмувальник і навколо якого зчинив таку бучу. «Навіщо ця атмосфера таємничості?» – запитав генерал Вейдер. «Ми поводимося, наче діти». «За хвилину ви зміните свою думку», – відказав Шуман. «Це не той випадок, коли можна довіряти будь-кому». «Аубе!» – гукнув він, наче батогом хльоснув. Це прозвучало майже як наказ, адже він був великий програмувальник, а звертався до якогось там техніка. «Аубе! Скільки буде дев'ять разів по сім?» Той трохи поміркував. У його бляклих очах відбилося занепокоєння. 63 відповів він. Конгресмен Брант звів брови. Це правильно? Можете перевірити, конгресмени? Конгресмен вийняв кишеньковий калькулятор з ребристими гранями, тримаючи його на долоні, потицяв у клавіші, глянув на індикатор і знову заховав. Оце і є здібності, заради яких нас сюди запрошено. Хотіли показати ілюзіоніста? Поцікавився він. А обздатний на більше, він запам'ятав кілька операцій і, користуючись ними, рахує на папері. «На паперовому комп'ютері?» зі стражденним виглядом запитав генерал. «Ні, сер, терпляче став пояснювати Шуман. «Не на паперовому комп'ютері, а на звичайному аркуші паперу. Будь ласка, генерале, запропонуйте число». «Сімнадцять». «Тепер ви, конгресмени». «Двадцять три». «Добре». «Аубе, помножте ці числа і, будь ласка, покажіть джентльменам, як ви це робите». «Так, програмувальнику», – швидко закивав Ауб. Із однієї нагрудної кишені він видобув невеличкого нотатника, а з другої – тоненького фломастера. Зморщивши чоло, заходився старанно виводити якісь позначки на папері. Генерал Вейдер різко урвав його роботу. «Покажіть, що там у вас». Ауб простяг папір. «Що ж». – промовив Вейдер. – Схоже на число сімнадцять. Конгресмен Брант кивнув, додавши. – Воно-то так, але я гадаю, що будь-хто зможе змалювати цифри з дісплея комп'ютера. Певно, я й сам можу намалювати більш-менш пристойне сімнадцять, навіть без попередніх спроб. – Джентльмени, дайте Аубові змогу продовжити. – знову спокійно втрутився Шуман. Ауб знову повернувся до своїх позначок. Пальці його ледь тремтіли. Нарешті він проказав низьким голосом. Відповідь – 391. Конгресмен Бранд у дістав калькулятор і заклацав клавішами. Ну й ну, так і є. Як він угадав? Не вгадав конгресмене, а підрахував. І зробив це на клаптику паперу. Дурниці, нетерпляче вигукнув генерал. Комп'ютер – це одне, а позначки на папері зовсім інше. Поясніть, Аубе попросив Шуман. Гаразд, програмувальнику. Так от, джентльмени, я пишу 17 і одразу під ним 23. Далі я кажу собі 7 разів по 3. Але ж, аубе, м'яко заперечив конгресмен, нам треба 17 разів по 23. Так, я знаю, поважно сказав маленький технік, але я починаю казати 7 разів по 3, бо діяти треба саме так. Отож, 7 разів по 3 буде 21. «І звідки ви це знаєте?» – зацікавився конгресмен. «Я просто пам'ятаю. На комп'ютері завжди виходить 21, скільки б я не перевіряв». «Хоча це не означає, що так буде щоразу, правда?» – зауважив конгресмен. «Може й так», – затнувся Ауб. «Але, розумієте, я завжди одержую правильні відповіді».